99 99985, 99 985, 99 986. Зараз, зараз, зараз, шепотів Харлан, сам того не помічаючи. 99 998, 99 999, 100 000, 100, 0001, 100 Цифри наростали а двоє чоловіків, немов заворожені, мовчки дивилися на них. «Бар'єра немає!» – радісно закричав Твісел. «Він був! Був!» – відповів Харлан. І раптом спохватився. «А може вони захопили Нойс і зняли бар'єр як непотрібний?» Харлан мерщій вистрибнув із капсули. «Нойс! Нойс!» З усієї сили гукав він. Гучна луна відбилася від стін порожнього сектора і поступово завмерла в далині. «Зачекай, Харлене!» – гукав йому вслід Твісел, не встигаючи за своїм молодим супутником. Харлен щодуху мчав до тієї частини сектора, де вони з Нойс звили собі щось на зразок домашнього гнізда. Ураз промайнула думка про можливу зустріч із надлюдьми, як називав їх Твісел і він відчув, як мурашки забігали по спині. Однак острах заглушило палке прагнення знайти Нойс. Нойс! І несподівано, перш ніж він розглядів її як слід, вона опинилася в його обіймах, міцно обвила його руками, притулилася щокою до плеча, і Харланове підборіддя потонуло в її шовковистому м'якому волосі. Ендрю, шепотіла вона, задихаючись у його обіймах, «Де ти пропадав? Тебе не було кілька днів, і я вже почала боятися!» Харлан випустив дівчину з обіймів і захоплено пожирав її очима. «З тобою все гаразд?» «Зі мною так. Я думала, з тобою щось трапилось. І я думала...» Вона затнулася і в її очах промайнув переляк. «Ендрю?» Харлан різко обернувся. «Та це був всього-навсього трісел, засапаний від швидкої ходи!» Вираз Харленового обличчя, видимо, заспокоїв Нойс. Вона запитала тихим голосом. Ти знаєш його, Ендрю? Все буде гаразд? Не хвилюйся, сказав Харлан. Це мій начальник, старший обчислювач Лабан Твісел. Він знає про тебе. Старший обчислювач? Нойс злякано відсахнулася. Твісел поволі підійшов до неї. Я допоможу тобі, дитино моя. Я допоможу вам обом. Я пообіцяв технікові, однак він не хоче вірити. «Пробачте, обчислювачу», – сказав Харлан, хоч з виразу його обличчя не було помітно, що він глибоко розграєвється. «Пробачаю», – сказав Твісел. Він узяв дівчину під руку, і видно було, що вона погодилася на це неохоче. «Скажи мені, дівчино, тобі добре тут жилося?» Я хвилювалася. «Тут нікого не було відтоді, як Харлан залишив тебе». «Ні-ні, сер. Нікого? Жодної живої душі?» ну і спохитала головою і запитливо глянула на Харлана. «А чому ви запитуєте?» «Просто так, пусті фантазії. Ходімо, ми відвеземо тебе назад у 575 По дорозі до капсули Ендрю Харлан поступово поринув у глибокі роздуми. Він навіть не глянув на лічильник, коли вони, уже рухаючись назад у минуле, пройшли крізь Стотисячне сторіччя. А Твісел полегшено зітхнув, немов до останньої хвилини боявся потрапити в пастку. Не вийшов Харлон із задуми й тоді, коли рука Нойс ковзнула в його долоню. Він тільки у відповідь машинально потис її пальці. Коли Нойс заснула в сусідній кімнаті, Твіселове занепокоєння досягло крайньої межі. «Оголошення!» «Давай сюди оголошення, мій хлопчику! Твоя дівчина вже з тобою, і я виконав свою обіцянку!» Мовчки, ще й досі занурений у свої думки, Харлан погортав журнал, що лежав на столі, і знайшов потрібну сторінку. «Все досить просто», – сказав він. «Але це оголошення написано англійською мовою. Я спочатку прочитаю по-англійському, а потім перекладу». Невеличке оголошення містилося на тридцятій сторінці у лівому горішньому кутку. На тлі контурного малюнка було надруковано великими чорними літерами – All the talk of the market. А внизу дрібними літерами значилася адреса – Поштова скринька, 14, Денвер, Колорадо.